Laugarren unitatea, atarian, arremanen tertulia, bi. Baina denok ez estugu gauza berekin edo egoera berean negar egiten. Noiz edo zerekin egiten duzue negar, eta zer sentitzen duzue une horretan. Nik kalbistegietan ematen dituzten berri eta irudi batzuekin egiten dut negar. Izugarri unkitzen naiz, eta ezin izaten diet malkoei eutxi. Ba, nik maitidu dan norbait iltzen denean. Pena handia sentitzen dut eta orduan egiten dut negar. Nik edo zer gauzarekin egiten dut negar. Film batekin, liburu batekin, musikarekin. Zirrera eragiten didate eta bere ala bustitzen zaizkit begiak. Batzuetan musika terapia modura jartzen dut, barrua usteko. Esan dudan bezala... Ez dutia inoiz negarre giten, baina horrek ez du esan nahi sufritzen ez du danik. Une gogorretan etxipena sentitzen dut eta oso gaizki pasatzen dut. Ba, ni batzuetan aserretzen naizenean oso urduri jartzen naiz eta neure honetik ateratzen naiz. Ondoren lasaitzen naizenean negarre giten dut.